Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du Të gjitha falënderimet më absolute i takojnë vetëm Zotit ton Allahut te bareke ve teala Përshëndetjet më shira, lëvdatat të gjitha të grumbulluara dhe të shumë fishuar nga Zote Jon bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem bi shok të ti besnik këm bi familinë ti të ndërshme bi gratë të ti të pastra dhe në bi gjithë muslimanat të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e kiametit të ndëruar dhezër dhe të vazhdoj me lejnë e Zote Gjelle Gjelaluhu në vargën të cilën e kemi fillu të flasim bi shikimet dhe e krijesave qarshi gjunoave dhe epsheve të cilat janë të sprovuara me to. Ka përmendur Muqayyim al-Jawziy diatar nga diatarët e muslimanëve të shekullit të 7, këtë trajtim dhe rezimeën e diatarëve në këtë trajtim, rezimeën e ajeteve, haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ka përmbledh shikimet e njerëzve qarshi gjunoave. Dikush mund të pyet se a ka mundësi të dim më qartë dhe më thjesht për çka po bëhet fjalë. Çfarë kemi për qëllim me skenat e shikimit të gjinahit, këndvështrimët e gjinahit kësaj më radh? E von qaim al-jawziya normal se në këtë libër flet nga një kënd i lartë i shikimit. Derisa gjatë të folurit në këtë meselë thot ai i cili nuk në kupton mos të ngutët me në akuzu por letë në gjitët ku jemi në gjitë e pastaj leta shikon se qka po flasin pra, dhe njëherë se si kuptojmë disa terme nuk i kuptojmë disa shprejje por nuk duhet njëriju të ngutët në huxhum në akuzë, në demantë, në kunderpërgjigje nga mos kuptimi i ti por duhet në gjitët në vendet ku janë gjitë ata andaj I mënkaj i me lëgjëzije thot për veti dhe për ata që ka e ledzojnë në gjuën originale të shkrimeve të ti, që a i cilis nga kuptonë mos në ngutët. Normal se neve si jo arabë dhe si mos kuptuës të asoj që ka ata e kanë folë në gjuën originale, na duhet edhe shumë më shumë mos mungutë, nga se neve orvatë të minë gjuën tonë me, me, me thjeshu ata që ka e kanë thonë djetarët e muslimaneve. Qëllimi nga këto tema që i trajtoni bënkaj i melgjauzije është Njëriju në këtje do më s'doshmërish ka mu përli me gjuna Pa tjetare ka me bo gjuna Gjuna i është në qafën e ti Gjuna i është shkrujt ati Gjuna i është nga momenti që del nga Nga Barë kujna nësë ti Por vetë se Zotë i Hon Gjele Gjele nuk, nuk e merë në logari ka dalimës me të morë në logari dhe ka dalimë me, me bo gjuna. Andaj, edhe i qmejë nduri, kur banë gabim i quëtë gabim, pastaj a miret në logari e s'miret, është mesele e diçka tjetër. Fëmiju, kur e banë një gabim, i thotët gabim, pastaj pëse s'miret në logari, kjo ka tjera, tjera shkache, shkaku i mos pjekur i se kështu më radhë. Por njëri unë nga gjuna i s'munët me dalë. Njëri unë nga gjuna i s'munët me dalë. Dhe i risa she Ma dje, mos bërje punëve të mira është ma gjunase veprimi punëve të këqia Dhe është argumentu me dy rastët e iblisit dhe ademi Iblisi kishte urdër me bo diqka Ademi kishte ndales Pra, Allah u iblisit i tha, u është gjutë, beri sejtë dhe, kjo urdër banë Adeyti tha wala taqraba, kjo është shajra, ti mos e haçet pe. Por ki kish urdhër me bë, ki kish urdhër mos e bën. Cili, cili ka bogjuna më të madh? Iblisi. Edhe pse për hiporjas dytë kanë thë urdhën e Zotit. Mir po, nëse thellohemi pak më fall, e shohmë se gjinoi iblisi ta më i madh. Andaj edhe pasohet kanë qenë më të mëlloja. Andaj shekhe këllësa më të imi dhe thotë, mësë me angu urdrin Allahut, a shumë më bështirë se me ashkel ur, ndalesat. Andaj lanje namazit, është ma gjyna se me bo amoralitet, se me vjedh, se me pi alkohol, se mu kanë dhe mu kanë për i gjynave të shumë ta, me lanje namaz shumë maket se këto ashtë. Kush për njerëzve kuptonë kështu? Qyshbe? Aj, ta nditë qka për për për për për për për për për për për p E, e këpu të tupi alkohol ka në majnë lejtë se që këshka e linë namaz të zoti po të Allah u gjelë i gjelë u po a shka sa jebë zë qatin a shumë majket se sa a i cili e pi alkoholin a i cili sa jebë zë qatin a shumë majket se a i cili fle me gratë huja zotin arujt po të njerëzit cëla me e shëm tume a shka shkon me gratë huja a shka pi alkohol a shka pan pun të liga dhe nuk e shohin këtë çka sepse Zeqatin ndoshta do të quhet duabot në një lloj krimi. Po te Zoti është shumë më rond. Andaj iblisi i tha del i mallkuar se e shkeli urdhën, ndërsa ademi çka i tha kur e hangër pemën e ndaluar, i tha zbrit, e zbrit. Posht. Pra, zbrit poshtë. Pra, gjunoi zbrit para drejxhës, ndërsa shkelja urdhrit çet nga ket nga biseda këtë nga tolerancët, në gjërë rjash Zotin Arvit. Andoj për në bon kajimi, thotë, na po diskutojna se si me përfitu shikime dhe nëse boj në gjuna, barëm t'jemi ka hademi, mos dolmi ka, ka iblisi. Kjo është tematika. Pra, në gjuna, po se po, për me bo. Kjo s'diskutojnë kërgush. Përveç a i cili ka hi, fërë në gjuna, e thotë si jam të bo gjuna. A i po a i qa është gjithë shumë gjuna dhe të shka jemë të bobe, se shef, a shakosii, thot, ja, i e qëru. A më njeri pak shakosi, thot gjalë gjuna qar i madhë. Guna qar i madhë. Andaj thot, me këto shikime, të dalmi ka ademi, jo ka iblisi. Se iblisi e ndë e vazhdonë me mënduës si e s'ka bo kur gjo. Argument, vazhdonë me dhe viju njërzit. Pse në sunal një ditë me thonë, bobe, që sa mi, mija vite me thonë, një ditë për ditëve, Nëse unave jam gabim, to njerëzit që si kanë fajet. Jo, si shkon mendja kështu. Vazhdon inatin deri ditën e gjikimit. Andaj, nga këtë shikime, orvatohemi që dalmi ka ademi. Edhe nëse hajm do një herë tema të ndaluara, por të dalim në pendime dhe keqardhje dhe merakosje dhe pikëllime para Zotit Xhelel Gjell Xhalal, unë më shpresoj që çë të, të na falallahu te bareke. Andaj, i bënkaj i melgjozije ka përmend se si njërzë të i shikojnë gjunahat. I pari shikimi ishte shikimi kafshëve. Njërzë të cilët i kanë shpiltrat e kafshëve dhe shikojnë karshi gjunahat me, me atë shikimi shtazarak, sa ma shumë me grumbulluhe. Shikimi dit ishte shikimi filozofave, të këta s'ka gjunahat, të këta s'ka gjunahat, të këta ka e të prume, doz e të prume, ka e të prume, Kufi i cilit dëmton, 0.5 me pi, pak mëna ton nuk mënësh me pije, e kështë në radhë në varsish nga dëmtimi fizik, që ka mundësi me pësu njëri ju në, në jetët e ti. Shikimi të rejtë, është shikimi atëre që ka i quni vënkaj me lgjozi e lgjebrije, ata të se të mendojnë se Zotë i dhunën njërzit, i shti me bo gjuna, la da s'kanë, s'kanë që ka me bo, pra janë miskina, Allah ja ka shkrujt, la i sëndel piksajna dhe këto janë të devijuar padyshim. Dhe shikimi katërt është shikimi kaderive. Ata shka thojnë, "Allahu na ka çit në këtë dunjë dhe mos mirët me neve." Allahu na ka kriju, Allah i smirit me neve sa janë më të mallsa sa mu morr me neve. Pra ai na ka kallzu, çe ku është? Çe kjo gabim, çe kjo mirë, çe kjo ndalesë, çe kjo s'është ndalesë. Edhe ka thonë bani çka doni. Mir po pasojat të ktim e dhëbi ka thënë se Këta me ndojnë se nëse dikush do me bëhë kufër, Allah ose është njës ka kufëri, Allah ose në ndalë. Ose dikush është njës ka imani, Allah ose në ndalë. Kjo është rezik i madhë. Kjo është shikimi 4. Shikimi i pestë, është shikimi besimtarve. Shikimi par i besimtarve, i pesti në radhiti të njërzve, është shikimi urcisë. Gjdo sen e ka në një urcijë ëjatam së jatam ay ka një urtësi. Edhe krijimi i iblisit o shturtsi. Na nuk e shohme. Neve na doqë sharr, edhe pse ai bën sharr, edhe nxit në sharr, nxit në të keqje. Por krijimi ti, i tij a është faji Zotit, Allahu na rujt? Jo, ka një urtësi. Na s'ka s'ka mundsi ndoshta edhe me me kop. Edhe pse ibn Kaimi mundohet me nxjerr dobit e krijimit të gjërave të këqija. Dhe shikimi i dyt i gjashtë i merrad në shikimet e besimtarëve është shikimi i tauhidit. Faslun fi mashhadet tauhid. Shikimi, skena, këndvështrimi i tauhidit. Ti shikosh djonat nga tauhidi. Kjo besimtarit që sonë bën këta. Përveç se besimtarit thotë mashhadet tauhidi, وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم. Shikimi të uhidit Të uhidit njësimit Zotë i Gjellë Gjellalu Të besuar isa është një Në emra dhe cilësitë të ti Në kryim dhe Në merit për të adhuruë në munir të veçan dhe Ekskluzive pashëshrim Të dëshmon Se Allah o është një Të barek e vëtë are I lartë dhe i madhruar Në kryim dhe gjikim Pra, kër të bosh gjuna Ibn Kaimi thot, du është me dalë me shikimin e tëvhidit Me shikume tëvhidit, qish? Aj kryon, aj gjikon O ennehu ma sha ekan, wa ma lem, jesha, lem jekon Dhe se, nga këshikim e kupton Se që ka doshtë me ndodh Që ka doshtë aj me ndodh, ka ndodh Dhe që ka zdon aj me ndodh, nuk mundet me ndodh Rabe shimtari strehot të tëvhidit dhe thot ajo që ka pasë me ndodhë, ka ndodhë, dhe s'kish pasë mundësi me ndodhë ndryshe sa ajë që ashtu ka dashtë. Por ka dashtë në mënir kosmologike, jo shëriatike, dhe ata që ka se ka dashtë ajë së ne banë në kur kushë. Kjo është me shhedi, shikimi nga të uhidi. Thotë, o enne hulatë të të harrë këtu, të të harrë këtë dherë ratun, illa bi idhni, asë një grimëtë që lizë e vogël nuk lëviz pa lejën e Zotit nuk ka s'ka diqka që lëviz pa lejën e Zotit pa i dhana i lejë me, me lëviz ku enel khalqa më këhurun e tahta kabdhati dhe se kërejt kërjesat janë në grushtin e pushtetit të ti gjellë gjellalu kërejt njërzit nuk kanë mëndësi me dalë nga nga gëdhnimi dhe pushtetit i Zotit andë edha u gjellë gjellalu kur i përshkruan qiametin kur do të vësh qiametin prishja e këtij sistemi botëror çka thot në sura qiamah thot yaqul al insanu ayna al mafar thot njeriu ka me ik ka me avajt kall la wazer skokume ik ila rabbik vësh te zoti jot Ajetët tjera të kiametit Zotë i ongjellë gjelalu hu Thotë fe ejnë të dhebun E tash ka kini më shku Ha njëri ju Njëri ju ku tham njëri ju Njërzit Pushtet ard Pushtet mbajtësit Perandor Ata mendojnë se edhe me Zotin Munet njëri ju me abodi qish Me hik Allahu gjeluala kuri për shumë popojt e kaluar Thotë u anak kabu fil biladë Kan lip vrima amunët me ik njëriju për e vdekes Në kabu, në kab është me fuqit ma dhe me gry, me gry Amunët dika me ik Tha të allahu gjela, mamin mahis A kini pa dika në që ka qetë me ik? Popullinuhit, Ibrahimit, I Adit, I Themodit, I Shuaibit, I Salihit, I Musës Kini pa diku shqika ik zëti gjelë gjelë lu Allahu dhër, la tes ma'umin hum rikëza thotë zote ju në gjellë të gjelalu ti tash atinë shë kanë kalu a zanin më dhe vogëlë se si unin ha? kur dush me ditë sa kanë fuqi njërëzit thurë populli qaj popull që e maltreton të nuhin ku apësë si nijët zani populli shka e ka shtinë zjadë më ibrahimin zani nuk i nijët ku jam? më këhuron, më pushtetin e zote Allah dhët, a zani nuk i t'ja nije Edhe na bidhidit për didhve Ata shka vinë pas neve e thonë Ku Kujan kambe këto Të shka kujtojshën që e muren dë njën për para Zani s'pë ju nije S'ju nije A ndërë ati me në kajim El Gjauzije duhet njëriju Që t'a din në nënshikimin e të uhidit Se si del Allah u di shka prej kosmosit S'munët palejnë e ti me Lëviz Kurja Thot, u ennehu ma min kalbin illa wa huwa bayna isba'ayn min asabi'i in sha'a an yuqimahu aqama wa in sha'a an yuzighahu azagha fat allahu jalla jalaluhu ikog zemrat e robve ne gishtat e ti duhet nga shikimi i uhidit me pa se kanden allahu e nyqime aqama kando me uzu e ulzon kando me lon devijun e devijon Dhe këtu s'ka mundësi me intervenu kërkush. S'ka mundësi intervenimi. Andaj, ja kish intervenu për nga mber të Zotit për dashurit e të tëre, ja kush, kanë intervenu, s'ka pasë sukses. Ja ka kajtë Mohamedis e sëllën për e Butalibin, ja s'ka kërkush. Ja ka kajtë Mohamedis e për nëndën e vetë, ja s'ka kajtë kërkush. Ja Ibrahimi ka intervenu për babën e vetë, ja s'ka kush. Ja Ibrahimi ka bo polemik me lacheve, Mos shkojnë të lutit të dënojnë popullin e, e, e lutit dhe mos po, muj, mujna dhe njerë mi, mi këdhija ta, që i kanë thamë, latu gjadil, mos pëllim i za, se ka urdi Allahot. Pra, këtu s'kena në dorë, mirëvejbën kaimi do me mëri dikën tjetër, se zemra robit du të me mëri me një gjendje të caktume të dërzimit Allahot e bareke, vëtë e alë, pas e thotë, fel kulubu biedi, zemrat janë dorën Allahot, Zemrat janë dorë në Allah Kjo e frigon Robin U zimin që ka ti ta sheki Ardi në tonë në gjami ta sheki Dashurin që sh eki ndaj Zoti Gjelle Gjelalu U rejten që eki për gjunahe Allah e ka ndorë me dashtë në dronë Vec ku ta shifë zhvetën Së to janë Zoti në ruyt Allah u në ruyt Ku ta shifë zhvetën petë ko Ha? Kjo është tema shka për të sëmë kjo Munë është me pa vetën e bugjel Allah u në ruyt Andaj kjo e le Robin gjithmon me me frigë, se mundet me me ndru, pse po than petko se edhe aj petko mundet mu kon Abdullah Apo, sa, sa e bu gjene li është po, Omer Bilhqattavi para se mu bo musliman e kanë këshirë si shkavin matë rëpt musliman, po pastaj që na të është sot krenohemi me ta Omer Bilhqattavi, bile thojna ju druhet musliman dhe një qasit pse, sa i kanë druhet pastaj thot wa huwa muqallibha wa musarrifha kayfa sha'a wa kayfa arad duot besimtarim shikue se zoti kur doje i ndryshon zemrat ç'i sdoje i rrotullon wa anhuwa alladhi ata nufusa almuttaqina taqwaha duot meditse devotshmorin te devotshmove ne spirt ja u ka dhan aj kur ti jeh devotshm dhe nuk nuk ki Për lirje, dushme ditë se ajë të ka dhenë, ajë, gjelle gjelalu. Wa hua lëdhi hëdaha wa zekkaha, ajë të ka uzzu, ajë të ka pastrua. Wa elhëma nufu se lë fujgari fujuraha wa është kaha. E nëse banë gjuna, dushme ditë se ajë është i cili i banë gjuna qartë mukan me prirje ka gjunaaj. Wa është kaha dhe i banë shkija. Shkaha, shkija. Kjo është të mbarën nga këshprejja. Shqe qi imi ruar Men yehdihi Allahu fe la mudilla lahu ve men yudlilhu fe la hadiya lahu Atat shkai e uzun Allahu sënët davion kurkush Atat shkai e uzun Allahu sënët davion askush Yehdihi men yeşe'u bifadlihi wa rahmetihi E uzun kan doya me rahmetin dhe mirsin eti Ve yudillu men yeşe'u bi adlihi Dhe e len të devjuar Kan të doje Me drejtsinë ti dhe urtsinë ti Shiko Kur të ka u dhzu Rahmet Nëse të let devjuum Ato që e kalon devjuum Me qka? Me drejtsin Andaj vej prazotit gjithmonë Sile në bestur e dijave Ose në rahmet Ose në drejtsin Pasaj thot Hadha fadluhu Va atahu Va ma Fadlul kerimi bi memnun, vë hadhe adluhu vë kada'u, la ju s'elu amma jefalu, vë hum ju s'elun, ka thënë Allahu gjelli gjelalu hu, është a i cili i jep pahesap, dhe pengon, kur do me pengue, thot ajo është bujarëi, kujdoje i jep me bujarin e ti, kujdoje nuk i jep, dhe për ata që ka nuk i jep, ka thënë, la ju s'elu amma jefalu, së në vetë kërkush, pëse ki boqështu. Dhe humjus elun e kejt do të mirën pëjtje. Kjo është kodrejtë i Zotit. A munë të dikush me vetë Allahum, pse të të ki bokshto? Ha? Pse të ki bokshto? Ka dikush, po ne, në qëtash, ha, po po e citojmë këllijem. Edhe Allah e ka citojmë, kur an lajus elu amma e fal. Dikush, ka pëjtja, po? Mirë, po, realisht, së ne banë këtë pëjtje. Realisht këtë pëjtje është kënë boshë. Wama duaaul kaafirin illa fi dalal. Ka thanallahu jalla jalalu, dhe lutjet e kafirëve janë në dalal, topta, topta. Ajo çka pyet? Mos besim ndarë është e hop, sllogaritët. Andaj njeriu duhet të di të më kanë kapun. Me dikan i cili vepron mbi ty edhe sunevet, pse? Pse? Pse? Pse e bën shta me mua, smunush? Duj me u, nuk në e shtru. Kat sillesh me ta duj më në shtru. Adho kjo është zemra e cila kërkohet nga besiptari. Thot ka thonë Abdullah ibn Abbas i radhiallahu anhuma El imanu bil qader një dhamu të uhidi. Ka thonë ibn Abbas i imani në qader është mbajtë si të uhidit. Ajë cili dëshiron me mbajtë të uhidin e ti duhet me lidhë me imani në qader. Po e lëshojë Mbajtsi i mautit e kader shkon te uhidi ti, shkon i moni ti, shkon islami ti na. Pse? Nga se e gërvish, e gërvish dhe ka mundsi te te rrenohet i tëri. The man kadhba bil qadar naqada takdibu tuhida. Ai cili e ja pergjënjestron qaderin, pergjënjestrimi ti ja pergjënjestron tauhidin. Nëse dikush zbeson ta lerin e Zotit, mos besimi ti në qadar ja prish tauhidin. ومن امن بالقدر صدق ايمانه توحيدا ايتلي بسون قدر بسيمتين قدر ينبان توحيدا وفي هذا المشهد يتحقق للعبد مقام اياك نعبد واياك نستعين انك تشيكن التوحيد نيريو راليزون اياك نعبد واياك نستعين ايلما وحالا me dje dhe me hal qish asht me dje dhe me hal që kjo shka për folmi nga për lezojnë të bënkajimit ashtë ilm ilmi dalon prej halit do të flasëm me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu dalimi mes teoris dhe halit hali ashtë me e mor ilmin dhe me eqit në gjengje në zemër ajo në zemër me lullzute të trupio dhe shpirtio ndërsa kur zdel në hal ajo teorije zbrast na e quim filozofi Dhe filozofi, kër i thot njërit filozof, nuk është e rasishtme. Ulemati kanë thanë filozof, dikujti cili është mundu me rrit teorinë që prast. Nërsa në praktikë, kotë, që ishtë thamë për inflacionin e informacioneve dhe punve, rritë të shumë informata dhe në fushë, s'ka kur gjo. Në fushë, nuk ka kur gjo. Fejethë të buë të kademul abdi fi tëuhidin rububie, thumë majarë kamin husaiden ila tëuhidin ilahie thot, i vendos robi kamt në fillim në të uhidin rububie e prej këtu në gjitë të tërma nga të uhidi uluhie njëherë robi duhet me besue se zoti ban shkatë dëshiroje së në ndalë kërkush së në pytë kërkush kjo është hapi parë që të duhet minu njëherë kam pas taj mund gjitë në të uhidin uluhie në adhurimin e zoti gjelë gjelalu fejda të jakka në enët durrë wa naf'a kurrobita arriye te besoje me bindje me yaqin se e keqja dobia dhurata abstenimi privimi huda wal dalal udzimi devijimi es sa'adatu washqaba lumturia mjerimi kulu dhalika bi yadi allah la bi yadi ghayrihi se çet çeto ja ndorren allah nuk i ka kurgush tjetër në dorr wa annahu alladhi yuqallibu alqulub sak Allahu shtecile rrotullon zemrat wa yusarrifuha kayfa yasha indron çisht doja wa annahu la muwaffaq illa man waffaqahu wa aana skodi kush sukses vetem sa Allahu i ka dhan wala mahdhul illa man khadhalahu wa ahano dhsa aycili është lan pa sukses realisht Allahu është tërhiq prej tina وتخلع عن ذا كالون ود كالون ود وان اصحى القلوب واسلمها واقومها وارقاها واصفاها واشدها والينوا من اتخذ وحده اله و معبودا فتزمرت متشندوشا متنستروورا متوذوورا متنجيتورا لارت متكريستاليزورا dhe më të buta dhe më të qëndrueshme në tauhid janë ato të cilat e dinë se Allahu vepron çka doje në mënyrë absolute. Çfarë zemre? Një zemër e cila ju ka dërzuar Allahut e dinë se ai çka doje ban. Do me bën. Ku do mëmbrijën Kaimi? Veprat e tua të tu mira kur ti bash jo pra, me ja përkatësua ti, jo vetes. Por me hak pretendimin Megjithon që unë e bola, jotë më largu. Se dëshirën për mëbo, kuvetin për mëbo, nxitjen për mëbo çadh edhe për të mirë dhe mundsinë për më vepru kët ajti ka dhënë. Çka është ajtia? Çka të të më kërnu? Andaj krenaria e vogël është shumë e rrezikshme, se mund të mëkon fitil për një kibër të madh. Andaj la dimun qaim al-jawziya kush e ku ka morë Allahun për ta adhuruar, të, të ati, në më nënshtrua ti. Domuni absolute Fë kanë e habu i lehi min kulli ma si wa, u e khua fu indahu min kulli ma si wa, thotë, deri sa zemra e robit, mos shpresoje në dikan ma shumë se sa, zotin e vetë, mos ti ketë frit dikujna ma shumë se sa, zotit të tina, pasaj thotë, fë të te kademu me habetu fi kalbihi gjemi al me habë, thotë dhe dëshurien dhe i zotit duhet me te i kalu, të gjitha dëshurit, dëshurien dhe i zotit duhet me te i kalu, Kërejtë që ka i kitë të dashur, ati me thanë, ka dalë, këtë vjene të zoti, këtu s'ka, ake, ake, zoti është i pari, edhe i fundit, ajo është i pari, edhe i fundit, dhe në këta duhet më bëtë të rbije besimtari, në këta duhet më bëtë të rbije besimtari, kjo është dalja për të klidit pasimi qorazi, nuk është dalja për pasimi qorazi, se ti thu vetës unë spasoj qorazi. Kjo ko dalim Andoj ilmen vë halen Me pretendu te ori dhe mukon Me hal, me hal që ka të më thon Kur realisht të synimin E kitve pravetua E kive të zotin që le gjelalu Dhe njërzit nuk i shef Krasa Allahot A njërzit që shi të rajton Që shi të ka urdhru Allahot Kjo është lidhja, raporti Pasaj thot Fëtën sa kul me khawifu Kullu ha teba anni khaufi Dhe të gjitha frigat Im bështjel dhe çka bën elë frikën e allahut përpara. Njeriu frikohet për shumë gjëra. Po im, tho i thotë imon Kaim, asht që është në sura Allahu dhe e di se Allahu vepron çka doje, i marr këto, i mështell, do jo, të ju ket, pikë të cenave shkatutës, këto zbohën do bi kras frikës allahut xhel xelanuh. Një hidrim i Zotit xhel xelanuh kundër neve është më ke se sa më e porshkrujt. Andaj Allahu xhel xelanuh në banorëve të ziardit ato kanë më nërvëzu me vetë vetën. Ato kanë më nërvëzu... Që që këna bon? Që këna pru punën me orëzjarë? Allah u jau përmenë. A me jau përmenë një sen shumë më rënsi. Lë mektullahi esheddumi mektikum emfusekum. Thot, hidrimi Allah u të këndër juve, a shumë ma i ma se ju shka po i dhënoni tash me vetën. Këtë. Të sadu shtash, ki po njeri kur dështon imë qënë vetës. Që kur Omer Khattabi, i kam shu vetë vetës dhe e kanë gjithë me me mave trupin e ti nga të mshu më të shkopit pse? se ka pas frikë që shkam edharë par Allah u gjelëgjelëlu e kur njëri ju idhruat apo idhruat me vetë vetës, shka bane Allah i dhëtë banorëve të gjarët kotë, kotë është ki idhru që jam idhruune me juve shumë e madhe ju që tajnë i doshme pas parashish jo që tja idhrua se idhruve andaj, i marë ketë frikët i gjunë Kërës frikës Allahu gjelë gjelalu hu. Pas ta i thotë, Vajet e qëtë dhemu rrajauhu fi kalbihi gjemi arraja, dhe krejtë shprejësat, shkaj ki shprejësat e drejtori, shprejësat e shoki, shprejësat e familjari, shprejësat e miçt, shprejësat e ajtë të ky, i markejt e dhe thu, Allahu është ajtë cili shpesohet për ti më shumëti. Kjo jo me muhabet, jo kjo me muhabet nuk bat, kjo nga kur përni me ti, Këtë i thua, Allah është përblevët edhe ti, edhe ti, edhe ti, ama shprej sa i më është të zotëi. Unë ata është pësaj. Këtu du të më mëri besitari. Pasë të i thotë, fa hadhe alamet të të uhidi fi hadhe lë kalbë. Kur të jetë njëri ju qështu, kjo është alamet se ka të uhid në zemrë. Që qështu kur të jetë, njëri ju thotë, kjo është alamet se aj ka të uhid në zemrën e tina. Wal babu lëdhi dhekale ilajhi minhu tëvhidur rububie, e i babu tëvhidur ilahie huë tëvhidur rububie. Thot, dera për me mërin tëvhidin ilahie është dera e rububies. Së mundët pa hi ka rububia me dal në ilahie. Qëka për po flasme? Jo ilahia. Ilahia qëka këndohën? Jo, jo. Ilahia të adhuruarit e zotit. Tëvhidur uluhie. Të qenurit aj maj dashur i jatë, maj e ati cili nështrojsh dhe masë qundi që jak i frigën që të pozita për mimri dushme qelë derën e besimit në Allahun saj vepron qka doje kjo derë është të ranë për të qelë Ibni Abasi ka thanë që kjo është ajo qka e mbanë të uhidin në zemër se Allahu vepron qka do që që është kjo lëzë kur na mendojna se në kosmos në bot ka mendojnë dhe qka palejen e ti në trunin tonë në zemër në tonë Kjo ka hi në gërvishmë, ka hi në gërvishmë. A du, që ka me ndodhë, ka me ndodhë që ka shuja Allah, u qëllu hëllu hëllu hëllu. Hithë s'ka mundësi me ndodhë, i ashtë takësajnë. Ma kjo duhet dhe një stërvitje madhe me vedvejtën. A ndë do të i bënë kajim e lëgjëvzije, se kjo është shkalla e shikimit të gjërave nga qështja e ilahijës. Wal well, më kësodë, ان الابد يحصل له هذا المشهد من مطالاه الجنايات والذنوب وجريانها عليه وعلى الخليقه بالتقدير العزيز الحكيم وانه لا عاصم من غضبه واسباب سخطه الا هو فتشليمي اشر روبي نمرت تشيكيمي تارين تشيكون كريمت انيرزبه ظلمن انيرزبه والذنوب ذجنات وجرايانها عليه وعلى الخليقه جناحه ادله vetat edhe te tjera ti shikon me caktimin e Zotit El Aziz El Hakim i fortit edhe te urtit pa kur vepron zullumçari kur vret pron kriminale dhe kur vepron kriminali vetja ku veproi zullumçori kide aj me dal me këshill pa pikaderit me than subhanallahu i madh është a i cilë e kali ju këta mu bo. I lart është a i cilë e kali ju këta mu bo. I urt është ka një urëci shumë të madhe që e toleran një zullum qarë mi vran një milion veta. Ka përgadit allahu gjithë gjith, di shka. Kështu, kështu dërë thati për kaim dhët me këshirë besimtari. Kërta shifë një kriminel, ja ka mundësu zoti pës shimë mifmi mi vra, ty dushme tharë këtu një urëci e madhe. është që që ka mundësu Andaj dhët e shikon krimet e tua dhe krimet e njërëzë nga shikimi i ati cidhe i kalon leje mu bërë këto. I ka dhën leje mu vepru këto. O enne u la asime min gëdabihi o asbabi suhtihi illa hua. Dhe se duhet besimtari mu bindë se së nëmbron diku është pre hidrimit Allahot vetë se ajë. Nuk ka mundësit të me shpëtu vetën vetë, dhe të me shpëtu ajë pastaj thot wala sabila ila taatihi illa bimaunati s'ka mundsi as me ubinda ti pa dhon leja aj se nibes sejd pa dhon leja aj andaj ditën e xhikimit kur thiran njerzit për sejdallahu xhelloh çka thot kur ti thil mi për sejd ato çka i kimi thitë edhe në ndunja i bllokon zoti ato hujum se sejd s'ka sejdë smunën ata kupton se tash ti bie sejdë ka shpëtim ama koqitët korrizi blokohat kush e blokohat aji cili e kondor korrizi andaj, thati përnkaj i melgjëvzije duhet mu pindë robit se edhe sejtë në shkaj e vanda i Allah Allah ja ka mundcuhe edhe me tonë, shi qirozat që qi ma mundcuhe mera shumë njeri që aki mundcu ma i forët se une, ma i shnetëshëm se une ma i dishëm se une, ma i inteleksual se une po s'po bje aji, që aji bëhët qafirë unë asë kash ma i meqëm e asë kash ma i shnetëshëm, e asë sa njeri ju tash vëzër i ban gjuna Allahot, ti e në gjami. Kjo është mirësi e Zotë i Gjellegjerat, nëse se gjen, në gjenë, është rëzikë, dushme në gjë. Sa njeri ju sot i ban Allahot gjuna, sa njeri sot dez në gjuna, dhe del para Allahot me gjuna, edhe me kufërë, dhe me shirkë, edhe me, shirk, me lojnë loj, krymin dhe i Zotit, ti e në gjami. Për taru i të këtë nimet, dushme në gjë në dihmon ruajtën e këtij nimetit. Pastaj thot: "Wa la usula ila mardatihi illa bitawfiqihi." Fatsqa munci me mri të rizallohut, tek nadhia e Zotit vetë nëse ai të apelojë. S'ka munci, me mri të rizallohut vetëm nëse ai të apelojë. Fa ma waridul umuri kullaha minhu wa masadiru ilay, krerë çështë të kamburimin te Zoti dhe krerë çështë ktheja te ai wa azmatut tawfiqi jami'uha biyadihi fala musta'ana lilibadi illa bih fatatajjid tarugat asuksesit ikon dor allahuxa jalla jalaalu zoti e bubekrit as zoti jam as zoti jot aisha ka ndihmu muhammedin sallallahu alaihi wasallam çai allah është çai she ka ndihmu omerin çai është i njëjti Andhe Ebu Bekri Siddiqi Këndro jetë Muhammedi Sallallahu aleyhi ve sellem Dhe ishte një goditje madhe Shumë e fështirë për sahabët Që mos tjetë mën prezenzë Muhammedi Sallallahu aleyhi ve sellem Qëka banën? Ebu Bekri tha In kuntum ta'budu ne Muhammeden Fe inne Muhammeden Qad matë Si ta kështë adhuru Muhammedi në kafdekë E nëse adhuroni Zotin e Muhammedi taj A kon i gjallë Sa herë? Edhe do tjetë i gjallë سهر اذا كاني لوي كويتي يما بكر رضي الله عنه تدي بنقيم الجوزيه ولا متكلا الا عليه ثت اذا نو كا تديقوش قمونت ممسيت روبي برثه ت الله تبارك وتعالى تشكا ثو عيبي بربين عمر عليه الصلاه والسلام كوي كا ترسمتو الله جل وعلا سوره هود وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب شعيبه kur është ndeshë në konflikt me popullin e vetë dhe e ka refuzue, që e ka thonë shvajbi? Ka thonë, nëse kam sukses, është prej Allahot. E unë e vetëm ati i mbështetëm dhe vetëm të Allahu gjellegjellalu hu këtheja. Kështë i kimë lezër është shikimi të uhidit. Shikimi i të uhidit. Pra, gjunahot, krimët, zulumët, gjithë shka shka banë, edhe bohët. Pre tjere, dushë më shiku nga i se dikush ju ka th dykush ju ka dhenë leje me bo e ajë që ka ju ka dhenë leje ka mundë si minalë po do me bo diqka ka një urëci të marë në këtë mesenë pas e do të i bënkaj me lëgjuzie el meshedu sëbiq shikimi i shtatë shikimi i sukcesit dhe dështimit thotë meshedu të të ufiqi wal khidhlanë wa hua min të mamihadhe el meshed wa furu e hi thotë i shtati është plëtsimit gjashtit mirë po të thot, do të shpjegoj më detalj që të kuptohet i pari dhe ky, nga së është nga degët. Pra, shikimi të uhidit, është shikimi suksesit dhe dështimit. Ku i dojë Allah i apë sukses, ku i dojë i apë dështimit. Por të do të shpjegoj me dhe pak më te për këta, që të kuptohet e para dhe të kuptohet kjo dega e kësajt parës. E një qartë, qëllimi është me shiku me të uhid, po kjo ës që duhet më sharu pak më hollistisht që ta shohim më mirë ç'apo kërkojna. Thot: "Wa kad ijma al-arifun billah huwa an at-tawfiq alla yakilaka Allahu ila nafsik." Fat janë pajtuar krejt ato që e njohin Allahun me ijma. Se sukses nuk është ajo çka flasin në emisione sukses. Nuk është sukses me paspagën e madhe, rrogën Nuk është sukses me pas luksozë dhe komoditetë Janë pajtuar të gjithë ato qka e njofin Allah Se sukses është që Allahu mës me t'lan në mbështetjën e vetë vetës Wa ennel khidhlen dhe se dështim është Enju khali bejneke wa bejneha Me t'lan Allahu vetë me vetë vetën Kjo e dështim, subhanë Allah i radhim Sukses, Allahu mës me t'lan vetë Dështim me të lanë vetë Asa njeriju këtu rrështitja Këtu ka skia të shumë ta Që rrështot Në cilë leje thot se vete baj këtë pun Allahu zdo me pak po të të robin Si ta shifë një dikantë Lema zemë në baj këtë pun Dije se Allahu po dëme e dështu ata Këta shifë një një një cili thot Vëllaj pa allaj në së në lëvizi që të ështën dhe gojtë që nënstop dhe të la hawla vela kuvët e illa billa s'kalo vizi, asë ku qi për dhe se nëse jep leja Allah di nëse Allah këti i ka donë shumë sukses e ka kuptu ki qelsin mëj miri, mëj sukses shmi mëj forti, mëj dishmi nënstop në vazhdim si ta undalë thajke la hawla vela kuvët e illa billa Muhammed s.a s.a s.a dhe i nëzit të sahabët thune la hawla vela kuvët e illa billa anë dhe dhe dhe për Kjo e sukses, kjo e dështim. Sukses cili mësme të lanë Allahu të vetja. Dheri sa Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, e ka lutë Allahun të barek e vëtë ala, mësme lanë në forëcën e vetë vetës, sa blici i qërpikve. Tarëfet e ajen. A shiko, tarëfet e ajen. Qërpikët, kur lëvizin, tja si në gjenë. Ta është pale sa të kanë lëvizë ato, po të si në gjenë. Ato i kri nëto operacionet e veta Ka thonë, o zot as Një lëvize e qërpikve bash njëra me gjete gërban Mosle që une veta kry këta Po ti me rendor Ki ka që ndërzimi Muhammedi sallallahu aleyhi Vesellem Thad i bënkajim El Gjauzije Fel Abidu Muteqallibune bejne të ufiqihi ve khillani Njërzit Janë në mes Dhenjës e suksesit Dhe dështimit që ellen Allahu jëllë vëllë më ndodhë pas e thot beli l'abdu fërsaat il wahideti janalu nasibahu min hadha ve hadha fe ju ti'uhu ve ju rdi ve jashkuruhu bitaufiqihi lahu thumë me ja asihi ve ju khalifuhu ve ju skhituhu ve jaghfalu anhu bi khidhlanihi lahu thot madhjen me një sahat me një or ndodhë kjo dhe kjo thot një or nga një piesë e orës një riju i ban në në shdrimë Allahot ibadet Allahot E falëndëron Allahum dhe e knaqë Allahum Po të një të nërë, këthejhet në gjuna Nuk e falëndëron, i rebelohet ati dhe rëzikon me hidrimin Allahut Të bareke vë të ala Fe hu edha i rumbajnë të ufiqihi ve khidlani Thotë kisilët në mes dështimit dhe suksesit Fe in wafakahu fe bifadlihi ve rahmetihi Si të ashti e ka suksesit, e ka ka për rahmeti وإن خذله فبأدله الستة الله e ka dashtimi me drejtësi ka xhikuar pse kur po thot me rahmet ka udhzimi me drejtësi ka dashtimi edin Allahu pse duhet me londi kanë dështuan dhe edim se duhet dikant me shtika ka ka e mira pas atë i bën kayim el jouzia wa huwa el mahmoud fi hadha wa hadha tat Allahu i takon falendërimi edhe për këtë çka e ka udhzuar edhe për këtë çka e ka dëvju. A ndaj ditën e gjikimit, Allahu xhele xhele ka transmetuar fjalën e banorëve të zjarrit dhe fjalën e, e banorëve të xhennetit, një fjalë. Edhe ajo është elhamdulillahi rabbil alamin. Zjarrit, zjarrit, jënetit, kon, u qila, dhe thuhat nga banorët e zjarrit dhe nga banorët e xhennetit falëndërimi i takon Allahut. Dhe njeriu çuditë, për këtë xhennetit nuk ka çudi, këto normale është me thonë. O kin zjarr, çka është ti me thonë falënderit Allahut. Njëri të udjekë, në zjarë ka hi dhe thotë për këtë gjendje i takon falëndërimi allahut. Kse? Nga se e kuptonë, se ki dështimë, ka qenë drecije zotit, urcije zotit, aje ka merituë. Aje ka merituë, andaj thoinë, najna konë, kriminel, zumë qarë, shëhidu, ala emfusihim, dhe të dëshmojnë me gjuët e të tërë, kunder vëtë vetës së të tërë pasat di bankaj me gjumzie pemta shehed al abd hadha al mashat wa atah hu haqqahu li mushiddat daruratihi wa hajatihi ila al tawfiqi fi kull nafas wa kull lahda wa tarfat ayn kurube shikom çket shikim me çn shikim se allah i ka dor sukses dhe dështimi thot i jap kishikim me shikuhet do mos dëshmërin e madhe qëka e ka dhe fukaralokin e madhe qëka e ka për Allahun që t'i jepë sukses në gjdo frimarje në gjdo të shast dhe në gjdo levizje të syrit se kitë a i ka ndor And, andaj thash, a i me da është ban si Ebu Bekri, si Omeri me da është ban si Ebu Gjehli si Ebu Lehebi, si Kufart, Zotin Aruit pasta i thot وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى أي دوhet nga kishikim që ta shë se teuhidin që ka dhe imanin që ka e ka në dorë Allahu ti mendon se ti e ke në dorë njerëzit fillojnë me cilësuar njerëzit ai qëndrueshëm ke i paqëndrueshëm ai stabil kisë so stabil dhe harojnë Zotin xhel xelalu dhe kur nuk thonë e ka stabilizuar Allah e ka botë qëndrueshëm Allahu dhe i përkatsojnë veprat e njerëzve ose ndonjë artë vetja ose të ai ai vllavi ka çëndrur, ky vllavi s'ka çëndrur dhe harrojnë nimetin e Allahut xhel xhelali. Se kujt doja ia jap çëndrim dhe kujt doja ia jap dështim. Dhe tilka alayamu ndawilha baina an-nas. Nuk do të marruse, ka thënë Allahu xhelan surën Ali Imran. Kto janë ditë të çkona i rrotullojnë na kofat. Jan çunditur e marr kofat. Çish kof. Ndawul Kanë thënë, ka ofat, një ditë Allah u jepë këtinëve, pasta ja u shprazë e marjojë këtinëve tjerojë. Në Amerikë, vëzër, në Amerikë, mbi 20% të muslimanëve që kanë shku atje, deklarohën se s'janë muslimanë prej marës, prej marë, juve në marë. Dhe 20%, mbi 20% krishtërëve që e kanë branu islamin, deklarohën me, me fuqi, se nai era musliman dhe luftoi për ta dhe kjo ta çel dritaren e kuptimit Allahu xhelalu ve la fa in ta wallitum yastabdil qaum gherakum si taktanju shpinën Allahu bidet. Ki ka shku musliman atje, adha tje aj aj atje deklarohet krishter, ta jeni në ai punë. Ai krishterat e thotë, jo, çe do mbi punën e musliman. Atë çuditesh. Kjo është ajo që Allahu xhelalu xelalu e ban ata më marru, thotë ti s'duhet. Ti e ke lënë em skadat ja mare kje tjetër do të po muslimanja kjo është duhet bë sitor me kuptu kta se ai ka dor te bareke wa taala vazhdon ibn qayyim el jawziya لو تخلى عنه طرفه عين للثل ارجو توحيده ni çast me lan allah vet robin bie frohoni touhidit ni çast veç me lan allah çiki sum duhet mo ukrit çesha jot Welo wala kharrat samaa'u iimaanihi ala al-ardh. Një çësht më lan Allahu robën vet, bie qielli i imanit në tokë. Bie dhe del në gofr. Wan al-mumsik lahu huwa man yumsiku al-samaa'i an taqa ala al-ardh illa bi'iznihi. Dhe duhet me ditse ai çka jau ma imani njerëzve është ai çka i ima qilit. Aja ma qiellit. Ai e ma qiellën, po ndërkohë ta ma edhe imanin tan. E kishiu ndonjëri këta? dhomë. Ai është ha më të çyllumës dre, Allahu, Allahu i jall ka tek na ayat. Allahu i imatçi edhe tokun mos të bin. Po po i njehti Allah është ai i cili na i imandon mos më ro. Kto fortunat e mboja, sakrifikat dhe ajo që ka vjen ti se di. Allahu ka emsha jinbtali. Allahu i jall thot, neve do ta kaloj na njeriu na për faza dhe periudha të jetës, do ta sprovojna ka se dea. Ti mos mendoj se provo ka mëtar ti çata shka për ta mermendja se ke ka ka me kapërcë. Ka më tapru diçka Zoti Xhelal u çti sta mermendja që mundosh me kaluë sikur çai ka ndodh kuina. Ati cili i cili është i njohur es-sumnunul kezab. Ka çonjoni për njerëz do i cili ka shkruaj poezi për Zotin Xhelal u. Përmendi ibn Khaim el-Juzije dhe blu kethir na el-bidaia wal nihaya. Ai dhet për ai dhet se ka mri dashuria për Allahun dhe e kanë i veten i ka thonë ozot qëfar dushë së prove me mëqu une e durojë se shumë duhe dhe pas taj a kanë gjitë vetës e minë ke dhabë rënësak kështu edhe djetarët kur që janë lutë kështu dhe nga mërë i sëllem kure ka po një shokë prej shokëve të ti u ka po si zogë i vogël kanë shku vizitë ka thon, të, thonë që aki po ti që aki thonë ti i lutë di shkati që aki po Ka tha një këmë thonë Allahot, o Zot, që të dënim që a kemi madhë në ahirat, bjëma në dunja. Dhe nga mesu kata, Allah, Allahot, ka tha, subhanë Allah, i madhështë Allahot, i s'mun është me duru këta. Ka tha në thuj, o, o Zot, Rabbena atina fi dunja hasena, va fil akhirati hasena, va kina adhaben narë. O Zot, na jabë të mirën dunja, e të mirën ahirat, dhe na ruin nga zjarë, dhe ka fillu më shërurë. Kë personi, o Zot, së provëm me qëka të d Allah u jele ka dhonë isprov. Ai s'e ka menduar ç'atë. E ka bë me pas etje me pi, me pi ujë e me pi lëndje dhe mos me shumëjt me dal urinë, Allahu e ndërroft. Deri sa ka filluar me shëtitë qytetin. A mundi me paramenduar mos me shumëjt me dal urinë a ti knepi, knez sundal Deri së s'ka ditë që ish me dal për kësaj sprove, ka shku në gjamija ku kanë cu ato fmit kuran, ri ka thënë lutë në Allahun për agjën e juve, se une jam Renacak. Ato ka të pësër Renacak, ka thënë i kunë thonë sprovën me shka du se une duraj. Duraj, që? Kur gjanë tjetër, veshë s'munësh me dal jashtë. Ajo është ai i madhi cili s'munësh me i dal kërqim. Ane Allahu Gjellit Gjellaluhu, është ai cili besimtari duhet me pasë frikën dhe se duhet të di sa i ka çështit në dor. Thotim qayimi feh jerra. Duhet të kom për orën e zakon e njeriu dhe adabu dhe dabu lisanhe dhe pa ndal gjuha e tij të thot ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik o ti cili rrotullon zemrat mbaje zemrën time në feën tënde që shtu dhët me kanë, besim të ori bështimis. Ja më sarrif e l'kulub, sarrif kalbi ila ta atik, o ti cili i lëviz zemrat, lëviz e zemrën time, nga në nështrimi nda i teje. Thot, wadawahu dhe lutja ti dhët me qenë, ja haju, ja qajum, o i gjall, i cili imban gjallesat, ja bedi asemawati wal ardh, O ti cili ki shpikë qi e dhe tokën Ja dhe lë gjelali veli këram O ti cili e i malë dhe mender La ilaha illa entë Nuk ka të dhuruar me merit përveçteje Bi rahmetike estëgjith Mbrohëm me rahmetin të antë Do aja pengamberi sësën Këtë të janë lutit dhe pengamberi sësëlle Bi rahmetike estëgjith Nëm rahmetin të antë kërkoj strehimin اصلح لي شأني كله ما ندريش كاي جين دين تيما ولا تكلني الى نفس طرفه عين ذا موسم لن فورصات اويتس تيما اصل لويزيا شربيكوت ولا الى احد من خلقك ذا موسم لن امبستيتين ااسكوت بركرييسافا توا ففي هذا المشهد jeshedu të ufiqë Allahi ve khidhlane, kema jeshedu rububijetehu ve khalqa, fa jeseluhu të ufiqahu mes elet e l-muttar. Thot, i mënkajim e gjauzije, nga këshikim e shef se të gjitha sukseset janë prej Allahut, dhe të gjitha dështimit janë nga mësë suksesi Allahut Gjellilë Gjellalu ndaj robit, thot, andaj duhet t'i lutët zotit mes elet e l-muttar. Sikuraj t'i lutët që janë shumë nëzorë. Shumë nëzorë. ويأوذ من خذلانه ايذا الملهوف يرغت مدوا دوكي ثن اللهت مسملندشتيم دعاء الملهوف ايتلي كارون تلشت ملويا تشش لوتت تشش لوتت ايتلي كارون تلشت ملويا ويلقي نفسه بين يديه الطريحا ببابه مستسلما له اجون وتوتن يهدر si miskin për para dhejrës Allahot. Kipo njeri kër e gjunë dhejtën, miskini, e gjunë dhejtë veshë dormë kiti. Mustes, slimen le, i thot, unë jam i nënshtruar për para tëje, në kisar rësivejn e jedej, e ulë kokën për para Allahot. Khadhi am dhe lilem, mustekinen, thot, duhet të jetë me dënes i plot, i nënshmuar, i përullur, La jemliku li nëfësihi dërën Vë la nëfën, vë la mëten Vë la hëjatën, vë la nëshura Duhët ti të regonë Allahu Jelle Jelalu Me halin e tina Se ajës këndorë, as dobi, as dam As jet, as vdekje E gjithë qështje është dërën Allahu Tebareke Andaj thët Allahu Tebareke I kam su kështu sahabët Edhe me këta E përfundon Shikimin e 7 Kjo e fundi që ka i përmedim Në qajmë e ljëzijë është ajo shikimi i thellë shka e përmenda në fillim të ligëratë shka dhe të mënkajimi kusht nga kuptan mës të gutët kusht nuk nga kuptu ku pëdo medalke kusht nuk nga kuptan mës të ngutët let mërinje këtu ku ka mëri ki e pas taj let flet thot, thot dhe të ufik dhe sukses është irade të Allahimin nefsi hi ai ya fa'ala bi abdhihi ma yasluhu bihil abd suksesi esh qe Allahu me dëshirou qe robbi me dëshirou ata e cila i ban dobi pra Allahu mja kriju dëshirën robet e cila dëshirë e kënaq Allahu kjo esht sot suksesi thot dhe kta ja u ka than edhe shoh vet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thane allah tbaraka w taala walakinna allah hababa ileikum al iman fad allah yaqabatu dashul juve ileikum sahabeve imanin wa zayyanahu fi qulubikum dhe ka zbukurun zemrat e juve zayyanahu zbukurimi ka ndod pri kujt ne allah zayyanahu al fa'il Ai veprusi është Allahu na jena kundrina ka ra veprimi mbi neve. Wa karraha ileikum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, thanaka ba edhe u ka vao Juve te urrejtur kufrin, gjinahin dhe rebelimin. Ulaiku hum ar-rashidun, ta janë njerëzit të udhuar, fadlan min Allahi wa ni'ma me begatinë Allahu dhe nimetin e tina, wallahu alimun hakim, Allah është i ditshëm kujt ia jep këta i urt, kujt e cakton këta. Thot fa huwa subhanahu alimun bime yasluhu lehadha alfadl waman la yasluhu la, Allah eddin kujt do të me ja cakto ulzimin dhe kujna. Jo, pastaj thot wa dhakara aqiba qawlihi wa almu anna fikum rasulullah. Tët, këta Allah e ka përmend Pasë e ka përmend një jetë tjetër Ela jështë Wa'lemu enne fikum Rasul Allah Dine se mesin e juve kini Të dërguarin Allah Lë ujuti e okum fil, Fi këthiri minel emri le anittu Si kur ajt ju dëgjoje juve Ju ishish katrua Me ju dëgju Muhammed e se zëllëm juve Ju ishish katrua Pas ta i thot Walakin Allah e habbebe ilajkum Por Allahu Ja u kabot të bashur dëgjimin e Për nga Meri së sellem Thot, ya kulu subhana Për ju thot Allah Lem tekum mahabbetukum lë imani Wa iradetukum le Wa tëzjinuhu fi kulubikum minkum Wa lakin Allahe huwa Lëzhi ge'alakum Ge'alahu fi kulubikum Ke dhalik Qekjone se ju këndod Sahabën Glezar Atara qkaf më bejtët për nejme Tëti pën qajimi Shpe gimin ayetit të një ajetit në surëm El Hujurat ajetit 7 dhe 8 thot Allah u pjodhët sahabëve ju imanin se kini se ju e kini dasht dhe ju e kini zgjed po unë ja u këndon kjo sahabëve kështu ju ka fol para me ndonë neve qështë akëshirë zotë jo në gjele gjelelu sahabë nda Ebu Bekri, Omeri, Othmani Aliju, njërzit matë mirët njërzimit Gjitha popojve, në ta Abdurrahmani, në ta Bilali, në ta shomë me shomë për e njërzve, Allah për e thëtë, jo, dëshiren dhe imanin dhe motivin mengu Muhammedin së zëllem, se kini prej vetës, për e kini prej mu nimet. Pasetat, fë thër e thër të muhu e radhi të muhu, e kërë unë ja u mundësova me dasht ata, atër ju i datë për parsia tina para vedretës pastaj thot fali zalika la tuqaddimu baina yaday rasuli andaj latay tayu pare kur mos me dal para atina sura hujurat edeni per shaka zbrit mos me dal para pejgamber sallallahu alaihi wasallam mos me ngrit zani mandal kur thujë ja rasul allah ka dal mos vit shku kuq zani dush me fol ka dal ja rasul allah allah po edukon nivelet më të larta sahavet mos mësë dhili për para Allah dhe për pengamberi së sellem me qka mësë ngrit në zanin fa se thot i bën kajim el gjozije vë la tefalu hatta jëmura felledhi habbebe i lejkumul iman a'lamu bimë salih i ibadihi vë ma jeslu huminkum vë entum law la tefikuhu lëkum lemma edhanat enfusukum lë iman thot i bën kajimi thot ai si cili jaubonit dash me imanin edhi ma mirë se nuk meriton Muhammed e së sellem me ngrit zanin ju para atina. Anda i thot, mësme qenë si Allah ju dhe sukses juve, ju sëni shqibin Muhamedi sësëllëm. Mënë mënë këta, mësme në i mundësu Allahu së në qëtë balin se e qdë kur. Mësme ta mundësu Allahu së në da Allahun kur. E gjithë dëshuria prej tina dhe e gjithë sukses që është prej tina. Edhe në sabah kur qo është me falë sabahun, edhe ajqka Së shqyue, mos mendoj me kuvetin tanë, sa plaku dhe në Sabah, e sa i ai cili u shtronë, loj loj ushtrimesh për muskulaturën e tina, s'ka mundë ci muqyue, se këtu është mpytje, suksesi Allahu Gjellegjellu. E vjet të dhe të dhe të dhe dhe të dhe të dhe të dhe të të të dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Kjo është suksesi Allahu të barëke, andaj duhet më nështru për para Allahu të barëke vëtë ala. Andaj dodi më në kajim elgjauzije, se Allahu të barëke vëtë ala është ai cili i ka të gjitha meselet në dorën e tina dhe vetëm preja tina duhet që të kërkohëm. Në elusmi Allahu të barëke vëtë ala, që Allahu gjelë gjelaluhu në mërë në rahmetin e tina, në strehan në mërë. Më shiren e tina, në mirësin e tina, në nimetin e tina, në banë Allahu Gjellegjallu në zemrat tona dëshira për adhurime, dëshira për veprat e mira, në i mundësën Allahu Gjellegjallu që tjena për kategorisë e cila poj prejatë të cakuzua dhe jo prejatë të cak i ka deviju Allahu te bareke ve taala lusi Allahu xhel xelalu te Allahu xhel walat niron iman ton niron islamin ton niron devoçionin e lusi Allahu xhel walat te Allahu te bareke ve taala mosna len nafucitet ona asalvizja esirit lusi Allahu xhel xelalu te Allahu te bareke ve taala te gjira jona tona Allahu te shikon me meshir نويت اشكون مابوتسي وفعله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين